בראשית, פרק ל"א וישמע את דברי בני לבן לאמור לקח יעקב את כל אשר להבינו, ומאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. וירא יעקב את פני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום. ויאמר אדוני אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, ואהיה עמך. וישלח יעקב, ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו, ויאמר להם, רואה אנוכי את פני אביכן, כי איננו אלי כתמול שלשום, ואלוהי אבי היה עמדי. ואתנה ידעתן, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן. ואביכן הטל בי, והחליף את משכורתי עשרת מונים, ולא נתנו אלוהים להרע עמדי. אם נקודים יהיה שכריך, וילדו כל הצאן נקודים. ואם כה יאמר, עקודים יהיה שכריך, וילדו כל הצאן עקודים. ויצל אלוהים את מקנה אביכם, ויתן לי. ויהי בעת יחם הצאן, ואשא עיניי, ואראה בחלום, והנה העתודים העולים על הצאן, נקודים וברודים. ויאמר אלי מלאך האלוהים בחלום, יעקב, ואומר, הנני. ויומר, שא נא עיניך וראה, כל העתודים העולים על הצאן עקודים נקודים וברודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. אנוכי האל בית אל, אשר משכת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר. עתה, קום, צא מן הארץ הזאת, ושוב אל ארץ מולדתך. וטען רחל ולאה, ותאמרנה לו. העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? הלא נוכריות נחשבנו לו? כי מחרנו, ויאכל גם אכול את כספנו. כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו, לנו הוא ולבננו, ואתה, כל אשר אמר אלוהים אליך, עשה. ויקום יעקב, ויישא את בניו ואת נשיו על הגמלים, וינהג את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש, מקנה קניינו אשר רכש בפדן ערם, לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען. ולבן הלך לגזוז את צאנו, ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה. ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, על בלי הגיד לו כי בורח הוא. ויברח הוא וכל אשר לו, ויקום, ויעבור את הנהר, ויסם את פניו הר הגלעד. ויוגד ללבן ביום השלישי, כי ברח יעקב. ויקח את אחיו עמו, וירדוף אחריו דרך שבעת ימים, וידבק אותו בהר הגלעד. ויבוא אלוהים אל ללבן הארמי, בחלום הלילה, ויאמר לו, יישמר לך, פן תדבר עם יעקב. מטוב עד רע. וישג לבן את יעקב, ויעקב תקע את אהלו בהר, ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד. ויאמר לבן ליעקב, מה עשית? ותגנוב את לבבי, ותנהג את בנותי כשבויות חרב. למה נחבאת לברוח ותגנוב אותי, ולא הגדת לי? ושלחך בשמחה ובשירים, בתוף ובכינור. ולא נטשתני לנשק לבניי ולבנותי, אתה השכלת עשו. יש לאל ידי לעשות עמכם רע, ואלוהי אביכם אמש אמר אלי, לאמור, הישמר לך מדבר עם יעקב, מטוב עד רע. ועתה, הלא חלכת כי נחשוף נחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? ויען יעקב ויאמר ללבן, כי יראתי. כי אמרתי, פן תגזול את בנותיך מאמי. אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. נגד אחינו, הכר לך מי עמדי, וכך לך. ולא ידע יעקב, כי רחל גנבתם. ויבוא לבן באוהל יעקב, ובאוהל לאה, ובאוהל שתי האמהות, ולא מצא. ויצא מאוהל לאה, ויבוא באוהל רחל. ורחל לקחה את התרפים, ותסימם בך הגמל, ותשב עליהם. וימשש לבן את כל האוהל, ולא מצא. ותומר אל אביה: אל ייחר בעיני אדוני, כי לא הוכלקו מפניך, כי דרך נשים לי. ויחפש, ולא מצא את התרפים. וייחר ליעקב, ויערב בלבן. ויען יעקב, ויאמר ללבן: מה פשעי? מה חטאתי, כי דלקת אחריי? כי מיששת את כל כלאי, מה מצאת מכל כלי ביתך? שים כה נגד אחי ואחיך, ויוכיחו בין שנינו. זה עשרים שנה אנוכי עמך, רחליך ועזיך לא שיקלו, ואילי צונך לא אכלתי. טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי אחתנה, מידי תבקשנה. גנובתי יום וגנובתי לילה. הייתי ביום, אכלני חורב. וקרח בלילה, ותדד שנתי מעיני. זה לי עשרים שנה בביתך, עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך, ושש שנים בצונך, ותחלף את משכורתי עשרת מונים. לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם, ופחד יצחק היה לי, כי עתה ריקם שלחתני. את עוניי, ואת יגיע כפי, ראה אלוהים. ויוכח אמש. ויען לבן, ויאמר אל יעקב. הבנות בנותי, והבנים בניי, והצאן צוני, וכל אשר אתה רואה, לי הוא. ולבנותי, מה אעשה לאלה היום, או לבניהן אשר ילדו? ועתה, לך נכרתה ברית, אני ואתה, והיה לעד ביני וביניך. ויקח יעקב אבן, וירימיה מצבה. ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים. ויקחו אבנים ויעשו גל, ויאכלו שם על הגל. ויקרא לו לבן יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. ויאמר לבן, הגל הזה עד ביני ובינך היום. על כן קרא שמו גל גלעד. והמצפה אשר אמר, ייצף אדוני ביני ובינך. כי נסתר איש מרעהו. אם תענה את בנותיי, ואם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עמנו, ראה, אלוהים עד ביני וביניך. ויאמר לבן ליעקב, הנה הגל הזה, והנה המצבה אשר יריתי ביני וביניך. עד הגל הזה, ועדה המצבה, אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אליי, את הגל הזה ואת המצבה הזאת, לרעה. אלוהי אברהם ואלוהי נחור, ישפטו בינינו אלוהי אביהם. וישבע יעקב בפחד אביו יצחק, ויזבח יעקב זבח בהר, ויקרא לאחיו לאכול לחם, ויוכלו לחם, וילינו בהר.